Bagaimana kalau melakukan sesuatu dengan tujuan agar kedua orang tua bahagia? Ini benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk birul walidain. Di antara bentuk birul walidain berbakti kepada orang tua adalah menyenangkan hati orang tua. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah menyakiti hati orang tua. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Uff Uf itu artinya dalam bahasa kita adalah ah. Atau segala perkara... Yang menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua kita Para Allah mengikutkan Kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada A Akan disebutkan dalam Al-Quran Namun ternyata dalam bahasa Arab Kalimat yang paling ringan Yang paling sederhana yang menunjukkan kejengkelan dalam bahasa Arab Pastinya U Maka itu yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran Sehingga seluruh kalimat Yang meninggalkan orang tua Apalagi tempatan yang membuat orang tua menangis Maka itu merupakan bentuk kedurhakaan Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda ahabul <Sessizuk> a'mali ila Allah surur ala qalbi muslim sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim menyenangkan orang lain apalagi yang kita senangkan adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Eh, ya tak terkadang eh, dalam Al-Qur'an orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamad yumtifun?" Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka Allah mengatakan kul ma infaqtu min khairun min apa saja yang kau keinginan dari kebaikan maka buat orang tua terlebih dahulu maka jangan lupa kalau Anda sudah diberi kelapangan harta jangan lupa kirim buat orang tua meskipun sedikit ya meskipun sedikit jangan hanya buat istri terus jangan hanya buat anak-anak terus istri minta apa saja dibelikan pas kalau orang tua minta maka terlalu banyak alasan masih punya utang masih punya tanggungan tapi kalau istri minta enggak pernah ada alasan. Jadi ini tidak mengapa, ini merupakan seikhlasan. Kita beramal untuk menyenangkan orang tua, karena menyenangkan orang tua merupakan ibadah yang salah